Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ma'awwabin. Ya mubaraku zaista svakazahla pripadozi sheb Allah tabarak wa warahmatullahi wabarakatuh. Ne mojte namisliti nikako ne izzaboravati. Sve ti buta ću vas jako zraba, dok ne dojedi vam jednom. Na... Ako se sjećate pršim puta, smo govorili o trgovini. Spomen spomenuli smo definiciju trgovini, a to je da je razmjena imetka za imetak. Znači, razmena imetka Za imjetak sa ciljem da onaj koji kupi određenu stvar da bude nežan vlasnik. Isto tako spomenuli smo uvjete da bira ispravna trgovina. Već raz ćemo govoriti po voda o uvjetima koji se postavljaju u samoj trlovini. Isto tako spomenut ćemo preostale vrste e, izbora koje e, ima kako kupac, isto tako i prodavač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 ona iznos koji čovjek treba da darne, znači, mora se sam iznos u potpunosti da se plati nakon određenog vremena ili da se ta idnost podijeli na određene rate. S tim da su rekli da ne smije u tome ugovor. znači, na ovaj način, znači, kad primijeljena pitanja ovog brata, znači, dozvajem čovjeku da u svoje prodamci kaže što se tiče vrašna, ili reća vrašna je zagotovinu toliko, dok je, znači, na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 a to je znači da se ona dovolja sa svojim vlasnicima da odkupije svoju slobodu, isto tako da kažem na rate, a to je znači da će za svaki određeni period platiti jednu određenu količinu, da li ili zrata. I zlata je natovo znači ukazuje da čovjek znači, na taj način može da trguje sa ljudima, svoje predavnice, međutim spomenili su da ne smije spojiti u jednom ugovoru dvije trgo, trgovine, znači kako tu zabranio poslanih sad od Lahori i Vesena a to u tom smisku kada mu čovjek kaže i pita ga koliko je brašno za gotovinu, on mu kaže toliko a kaže koliko je za veresiju, da on kaže ima u tome trenutku za veresiju je toliko, u tom slučaju on spojio znači dvije trgovine u jednom ugovoru i to nije dozimljeno je poslanih sad osnov zabranio tako znači da kažemo da je na taj, znači, način da li napiše ili da obavijesti da su određeni proizvodi za gotovinu toliko, a da se plati na veresiju, dali iznos bio u jednoj, znači količini da se plati, da se plati na ATD to skuprije. Što se tiče, da vam vraći uvjeta u trgovini. Znači, misli se kada određene osobe trguju, da ne pripada pravo da on uvjetio u toj trgovini nešto. Znači, kada dođemo i kaže čovek, E, hoću da ti prodam auto, ili ja hoću da kupim auto, dozvoljno je čovjeku da uvjete da kaže ja se ja uvjetujem, međutim, auto će biti te i te marke, bit će te i te, te, te uvodište, iako čovjek prihvati ove uvjete, on je znači, dužan da ispošli te uvjete koje je prihvatio i mora tako da čovjeku, znači, pa da dostavi e, tu namjenicu. Znači, o tome se radi, čovjeku je dozvoljno da uvjete određene uvjete. Međutim, mi sami učiteljianci su podijelili te na dvije vrste. A to je određena grupa ugovora koja je ispravna da ti tražiš od čovjeka, e, znači koji ti prodaje ili čak da i ti znači kada kupuješ dosnate da to tražiš ugovor. A određeni ugovori ne možeš zahtijevati jer oni nisu ošte prihvatljivi niti valjani u trgovini. I isto tako, znači kako ćemo kasnije spomenuti, ta vrsta ugovora koja nije ispravna može trgovovnu u osnovi da učini neispravnom, ili u drugom slučaju trgovina će biti ispravan, ali međutim uvjet neće biti sam o sebi ispravan. Tako znači, kada čovjek hoće da uvjeti nešto u trgovini, može da uvjeti. Međutim, njegov uvjeti mogu biti ispravni, sad koja je prva vrsta, i sami ti ispravni uvjeti mora se vraćati, da kažem, na sam interes ugovora, ili kupopronajnog ugovora, a to je da čovjek Uvjet je od soga kupca da naprave ugovor. To ja je hoću da ti predam, međutim moj uvjet da, ti, da to mi znači zapišem, ili da sad u koje vrijeme doći da obredim komati chart. Znači to je moj uvjet. I ili isto tako da kaže ne, ja hoću da ti to prodam. Međutim ti mi se ne možeš dati novac odma, ja hoću da uvjetim kod tebe da daš da mi dovedeš čovjeka koji će biti za tebe garant. Jer u ovom slučaju prodavač želi da svoj interes zagarantuje i da ne bi, ne bi, ne bi interes ugrožen, on traži te otrijeće stvari. I to znači njemu je njegovo pravo, jer znači svaki uvjet koji se ne suprostavlja Allahove tabaraka ve tada knjigi dozvorene čovjeku da uvjetuje na dokoznatu hadijsku koje je došao, znači da svaki uvjet koji nije u Allahove knjigi, on je ispravljen. Što se razumije da svaki uvjet koji se ne suprostavlja u knjigi da je ispravljen? A to znači knjiga, misli se na korpan. I isto tako znači u ovom kontekstu, a to je znači u uvjet koji je dozvajen, dozvajen je čovjeku, kako su znač, Berlo spomenuli, da znači u uvjetu je određene osobine u samoj znači prodaj ili u samoj robi. Ja želim to, ja znači želim te boje, ja želim da bude taj kvalitet, je zasigurno je na taj način da će zaganatrati svoj interes. I isto tako Sam kupac mora određene uvjetove da uvjete pa kaže ja ću kupiti od tebe to, međutim moje uvjet da ti ja to dajem kako sad znači govori, narate. Ili da, da ti čita e, iznos danim nakon dva mjeseca. Ukoliko druga strana u ovom sučaju, znači prodavač prihvati kaj ja prihvatam, on je dužan da to ispoštuje. Jer ako rekao Rasul Salallahu alaihi wa sallam en muslimu na vašu rutihim, muslimani se i svoji uvjeta. Isto tako znači druga vrsta u uvjetu od trgovine koja je je to da čovjek u uvjetu je određeno korist u ovoj trgovini. Pa su znači spomenuli primjer za to da čovjek želi da kupi kuću ili da kaže da je proda međutim u kaže da ja još stanujem mjesec dana ili dva mjeseca dok ja sebi ne kupim drugu kuću ili dok narežim svoj stambenu pitanje. Znači u ovom slučaju je dozvoljeno. Ili isto tako da kupaju auto da kaže ja ti prodajem auto za ta i ta iznos, međutim ja uovjetujem da me šta ja znam odlučujem ili u Žepće, da me odlučujem u Zemcu ili u Sarajevu, koliko druga strana prihvati, znači ona obavezna da to ispoštuje. Jer kako se prenosi hadis, da je poslani Is. Allaho i prodao devu, ali međutim uovjetoval da znači da toj devi bude preveden ili prevezen u mediji.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 Doje čovek i kaže, ja hoću da kupim od tebe kuću, međutim ti njemu uvjetuješ kraj 6. Ja ću tebi prodati kuću, međutim hoću da ti meni danišnju pod, pod e, kiriju. U ovom slučaju, koliko se ovako znači, uvjetuje, ova trgovna u osnovu nije ispravna, jer je sakupila u jednom ugovoru između prodaje ili dakle, kupovine, jer ja kupujem kuću, a isto tako znači zahtevam od njega da on meni iznajmi, znači to nije dozvoljeno, znači ne smije, ili da kažemo ja ću tebi isto prodati određeni proizvod, međutim ja uvjetem od da ja budem tvoj partner u određenoj trgovini, to isto znači nije dozvoljeno i taka znači trgovina u osnovi nije ispravna. Drugi vid uvjeta koji nisu ispravni, međutim na utječu na samu ispravnost trgovine, Međutim taj uvjet znači nije ispravan, međutim trgovina i da li ostaje ispravna, a to je da recimo čovjek je određen uvjet koji je u sa samom trgovinom. Kada smo govorili u početku trgovine u definiciji, rekli smo kada mijenjaš sa njim i metak, znači cilj da on taj određeni povjer, proizvod, bude u njemu vlasnik i da se znači obhodi sa njim kako on hoće, naravno u grancama islama, da ti kažeš ne. Ja te tebi prodajem određeni proizvod, međutim ja uvjetujem da ga ti ne posjediš, da ga ti ne uzimaš kosebe i da se sa njim koristiva da to ostaviš kod mene, to naravno nije ispravno. Trgovina je ispravna, međutim taj uvjet nije ispravno. Ili kažeš da ja ću te tebe kupiti određeni a, a, proizvod, međutim ja neću da imam u njemu šteti. Znači to uvjeta, možeš uvjetati, međutim trgovina ostaje, znači da je ispravna, međutim uvjet nije znači ispravo. Neznačini mi se po vašim ljicima da je me ovo monotono ili je me nejasno? Ili je me sve jasno? Više rekli ovako, a tu u nas danas u ovoj trgovini nema toga. Nema nema živjeti. To ja, se. Dva čovjeka to i to treba ispoštovati, ali mi si vi pojednako po znamo neke stvari. U nas je druge, ovo je trgovina, da, da. Ja, da. Ali dobro ona je zdobro vajde to u redu, kad kažeš ona ljudi se e, e, dogovore i duži su da ispoštujemo. To orede, ali mi znači govorimo neke vrste uvjetima da kaj možda je korist toga što mi govorimo. Da čovjek zna koji uvjet može uvjetovati i to je većina uvjeta. Međutimaj koji uvjeti ne možeš u čovjeka tražiti. Ne može doći on kaže ja hoću da kupim od tebe auto, ka je ja su, realistička prodat, međutim ti njega nemaš osti iz moje garaži, ti ćeš ga ostavi kod mene, ti ćeš ga raditi sa njim ovakoj, ovakoz, znači taj je uvjet, ne naplata tebi, namjerno to uvjetovati. Znači o tome se radi, znaš, pa ne znam apsodno, to da možda ima neke koristi, me, ne? al da to ako Bogdanoviću pričam. A drugije što će možda biti korisni, a to je znači da mislim da ima dodira sa našim, ona svakodnevnim životom. A to je, znači, u koliko ste sjećali prošli puta kad smo govorili, a to je da osobi... A znam, ti četimo štiri. Rekao sam mu, kod ove trgovine se odgođenim plaćaju. Da li se trgovina upotpunjuje samim činom dogovore od nakon isplati? Znači, ako čovjek uzme nešto na odgođenom plaćaju, mm. znači, da li on raspodaje s timi i da ga može prodat prije nego što isplati do kraja taj izgleda? So, ono što sam ja čitao, znači, jest. On postaje vlasnik. Ja da kažem, kako kažu tamo, znači može biti plaćanje da kažemo gotovinski ili odma. Znači ja kažem, znači ovo vredi e, da kažem 200 300 manaka, ja to odmah platim. Ili može da ja preuzmem kako kažu u ime, a to je znači u moj, u moj, znači da kažemo e, da će ja biti to dužan. I čim sam ja sa njim dogovorao, rekao ne, ja ću znači, e, to tako ti platim, ne, on mlad, znači on njemu predaje robu i on postaje vlasnik, međutim, znači da pod njegovim dugom ostaje da on to isplati. Kad sam već kod toga, taj brat je me opet pitao, ne, on radi Hrvatskoj, i tamo auta se kupio na leasing, pod ovim tim, uslovno, jel, tako kod plati što kada sad.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 tamo kad su dogovor da banka prodaje tako apto, to znači međutim ove se narade ove se ne ove se narade radi se o tome kada istekne znači njihov ugovor on taj postaje vlasnik dosta je vlastnik, odmah znači pa čije je dobro खैर šapocim to bodal onaj onaj pibeleži pa ćemo boda bodal vlasen to Go se izgleda da trebamo braću, znači mi smo a, isto tako, kad smo govorili nakon uvijeta za ispravnost tegovine, govorili da je znači, šarijat dao čovjeku da ima pravo izbora. U kojem smislu da upotpuni trgovinu i da na taj način snosi određene e, prava druge strane, a u smislu da on preda proizvod, a da znači e, kupac uzme samu, znači, vrijednost toga pasvo s pomelo jedna oti u Vijetan znači ili znači izbora a to je kada čovjek ili kad čovjek znači hijar a to je znači dis se vrši kupo prodaje da čovjek u tom periodu su oni fizički ne razloje po znači njemu pripada pravo da on kaže ja hoću da u potpunim trgovnoj nećači da raskinem i u tom slučaju znači ništa nije dužan i čak znači više ne može druga strana da se luti jer čovjek u određenoj situaciji može da nešto kupi ani razmiša i su Drago vam vraćao, znači, ispominje se jedan od, znači, od, od, od tih uvjeta koje pripada, a to je uvjet ili, da kažemo, izbor samog šarta ili uvjeta. A to o čemu smo mi prijedno odgovorili, zato je da kada mu biti odloči ovaj uvjet. A to je, znači, čovjeku pripada pravo da on kaže, ja hoću da kupim određeni proizvod, međutim, ja od tebe uvjetujem da imam 3 dana ili 7 dana, da ja razmislim i nakon toga ja ću da to kupim ili ne. Znači u tome roku ako on uvijek toao tri dana, ali 7 dana, ali deset dana, on znači mu prepada pripada mu pravo da nakon toga perioda u tome znači period dok ne istekne da dođe kaže ja hoću da potvrdim ili neću da potvrdim. Znači taj uvjet ima pravo. Znači dođi kogod bilo da kupi ili čak da prodaje. Kada prodat ću tako, međutim, nakon 7 dana ću ti ja da kažemo dati zadnju e, svoju riječ i u tome znači, slučaj ti ćeš biti vlasnik. Znači čovjek mora to da uvjetuje, znači, određeni period vremenski. Međutim, mora biti poslata. Može rediti, ja uvjetujem,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 Ili da kaže, hajde se ja i ti dogovorimo da, sada, e, da, da završimo trgovini, da prekinimo taj period, isto tako, znači njemu to pripada, jer je to pravo njiha dvojice i oni da se mogu da se ponašaju u tome pravo shodno njihovom dogovoru. Međutim, u tome periodu vlasništvo, kako se različalo, izdavno su međutim, kome pripada? A je da pripada znači, čovjeku kurcu, međutim, mu se ne može, ono što je kupio, ne može da ga koristi. Naci kupio auto, ne to auto stoji onda ne može koristiti. I zašto? Jer ukoliko ga koristi, onda trgovina u potpunosti postaje, znači da kažem to ukazuje da on zadura trgovinu i trgovina znači sve sklapa. Naći dođi na čovjeka, evo na primjer auta i kaže na ja hoću autom, međutim za 7 dana ja se znači javiti. Auto još nije u njegovom vlasništu, međutim čim on pore po, po, poče da koristi auto, gotovo odmah je trgovina, znači upotpunjena i znači on je dužan da izvrši ono što je znači, e, što je se dogovore s tom stranom. Tako znači ovo, znači, o, o, da kažemo o, o, od Milos alah tebareke ta znači ostavio čovjeku određeni period da razmiči za određenu trgovinu i znači doka zato amore poštovati kako smo prije smo na hadisu da njega sa sam muslimanša ruti Isto takve da na Amen, Aufubid, Okud, ovi koji vjerujete i spoštujete svoje ogovore. Isto tako ima određeni izbor pripada čovjeku, a to je prebana. Nama dobro znači poznata da muslimanu nije dozorljeno da vara druge muslima, čak nije dozorljeno da, da, da vara nevjernike. Jer nisu svi nevjernici istije vrste i ono što je međut tebe muslimana, ima ogovor mora da se podržavaš, Isto tako i među tebe ne i nevjelika ugumora da se predržava. Emo, rekao je po svani, sada se nekako napoznato, nije od nas onako i vrlo. Pa su tako, znači, islamski učenjaci spomenuli određeni video, ili tri načina u kojim se do, dešava da čovjek prebali, da li kupca ili prodavača, i u tome slučaju, kada čovjek spozna da je prebaren, nemu pripada eh, pravo da on raskine trgovinu. Pa su naveli primjer, a to je dočekivane ljudi e, koji inače, kako je bilo znači prija običaja, to je da bi ljudi dolazili iz, da dakle, mokoni sela u gran i sasvobom nosi određene proizvode, želi da ih proda na tržište. Ili u drugom slučaju dolazio bi i želi da kupi nešto na tržište. I onda bi trgovici iz grada izlazili i dočekivali bi ih na periferiji. I dočekaj kada šta hoćiš da kupiš i da prodaš, Kažu ću da prodam. Šta je kod tebe ta i ta namjenice ili ta i ta je proizvodnja kajač kup što tebe. Po kojoj cijeni po potov? I on je kupio i to i to i nakon toga kada čovjek dođe na trg ili dođe na pijacu vidi da je ovo je primare. Je znači vidi da nije to ta cijena. U kolikom se recimo kod njega nalazio određen da kažem, a u našem savet znači kod njega se nalazio određeni kompjuter ima određene osobine i on na tržištu vredi toliko i toliko dođe on ovega ovaj dođe da tamo čovjek ne zna kako se kriježe tržište on ga dođe, koliko hoće što proda toliko to kad dođe na na tržište i vidi da je prevaren njemu je znači islam dao pravo da dođe kod njega i napiše prevario da vrati mi moj proizvod ja ti vraćam tvoj novac ili kaže upada njemu znači e, e, isto tako pravo ako će da se zadovolji tom trgovinom ili da traži razliku on što je prevare. Znaci kad bi uzeo taj određeni proizvod i vidio koliko je na tržištu i napravi razliku koliko je njemu dato, znači novca manje, da kaže jeste ja hoć ti prodati to, međutim tiđiš meni naći još to. I zato je, znači poslanis sallallahu alejhi ve sellem znači zabranio, rekao ne možete da dočekujete te ljude koji sa sobom nose te znači proizvode i kažu koliko on dođe na pijacu i vidi tako znači njemu pripada pravo izbora. E, Možda kod nas ovdje e, to nije očljivo, međutim, recimo, mi smo nekada vidjeli e, u državama, recimo, arabskim, koji smo možda ušli tako, naćete da postoji e, e, pijaca za auta i određeni ljudi izađu, znači izađe van pijace i dočekuje tamo ljudi. I čim čovjek sađe, znači, približi se pijacu, onda ova dočina kada je pošta auto. I sa njim se tu, znači, naređuje pošto ćeš prodati, ćeš kupiti, ono što ne znam, tržište, neka se desi da ga prebari, da mu znači dane manje i kada on dođe na tržište vidi da, znači, da je prebaran, njemu istavno znači dao, dao mu je pravo izbora da upotpuni tu trgovini, da je raskine i da vrati njemu znači, taj novost. Tako znači nije to ozvoren čovjeku da dočekuje ljude. Da kažem onko što je sad u nas aktualno e, pijace, da je dočekao znači, prija pijace i, i recimo ko što se dešava sada određe recimo kategorije ljudi sa sobom, e, voluče krompir i tako onda kada vam dočeka tamo na autopskoj stanci kaj, koliko ti je ove ovaj krompije, toliko kada je dobro, ja ću kupiti, da njemu malo je kada na pijaci, zaista danas pala cijena tako i prebari ga, ukoliko taj dobro čovjek tamo njemu pripada pravo izbora Naravno možda ovim uvjetljima sa u mi žiranić ima pravo da to koga će tražiti Međutim, Islam ostaje, znači, do sudnje dana ne to pripada pravo. Ukoliko, znači, utvrdi da je prevaren, znači, Islam mu je dao izbor, ili da u potporni trgovinu, onako kako se već desila, ili da je reskinje da vrati njemu negu iznos, a da uzme svoj proizvod, ili da uzme tu samo razliku između prave cijene, isto tako one cijene koje je on uzio. I isto tako su spomenuli drugu stvar, a to je da kajemo kod nas prisutno. Ja ne znam sad možda kako se tačno zove na bosanski, a to je znači čovjek koji diže cijenu, a ne želi da kupi određeni proizvod. Ja bar poput znam kako se sredstva, to se dešava na pijacama se prodaju hajvane situacija. Čak i na situaciji se može da se desi, ali isto tako recimo i kada se prodaju određeni hajvana pijacama. Ne da si dođu čovjek i poznat je možda u tom kraju da samo to radi, neće kupiti, dođe i samo diži cijenu. Ili kao vešto koji je rekao brat Hazman, sta, sam dodaje. Ko nas može nekad desiti to na, na kesim, a kad kesim je vakav. Dovi sam tamo neći kup, samo diže, diže, diže i kasnije čovjek ostane. To u islamu nije dozavljeno. Jer je Resul salallahu alihi vesenev znači zabranio. Znači zabranio je da se to radi. Da čovjek dolazi da drži je cijenu, a ne želi da kupi. To je zabranio i se tako utvrdi, jer se možda nekad postoji sam dogovor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 da prekinete trgovinu, kaže ja ne ti znači mene prevariju jer je ova znači samo dizao cijenu želeći da kupe ja se sa njim natjecao ja sam dao to znači međutim to uopšte ne vrijedi isto tako je postalo da ovaj čovjek ne želi da kupi sam da želi da znači da digne cijenu u tom slučaju ne ja vraćam tebi tvoj novac a ti ćeš mu vratiti proizvod ili ako hoće da prihvati već kako je, znači došao do trgovine ili da uzme tu razliku između prave cijene i ona cijena koja njemu znači tako ponuđen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 Jel možda mi nekad u trgovini zaboravim Allah Tebare Kvetala i da on zna šta je u našim srcima. Možda oni prisutni ne znaju tu, hoću li ja kupi, neću, ne može meni, znači da kažem, ne može da vidi šta je u mom srcu, ja dižim, cijenu dižem, međutim to se vraća da će ga Allah Tebare Kvetala kazniti za to. Međutim dozorljeno je znači listacija je dozorljeno Islam. Dozorljeno je to se dešavalo u vrijem poslanika sallallahu sve. Međutim svi oni koji znači su prisutni, Oni žele da kupe, to je najteće u sutrima. Međutim, ova osoba koja je sa sam za branje, želi u šte, da kupi, nego samo želi da digne cijenu, kako bi, naravno, znači, čovjek koji želi da kupi, u istišnju dao više novaca za to. A to je da čovjek, znači, određena vrsta ljudi, ne poznaje cijenu i vrijednost određenog proizvoda i isto tako nije, da kažemo, spretan kucinkan nego vjeruje čovjeku na njegovu riječ. Dođe u trgovini, koliko je ovom, ka je 10 marakom mjesto pet. I on tako, znači, ne zna cijenu. isto tako e, nije, da kažemo, e, nije, e, nije e, u tom samom cijenu, kao ne zna da radite. Nego vjeruje, koliko je zađe, ne, ovo, 10 marakom, on ima plati, izađe, dođe tam, kao je ovo, prezirad koji se ti kupio, nije 10 maraka, nego on pet maraka znači njemu prepada pravo, izbora da dođe se vratiti tom čovjeku i kaže ti znači, nisi, bio iskansarno, ti sve prevario, znači isto tako znači ili da mu vrati proizvod, uzme svoj novac, ili da se uzme ta razlik. Ja vidimo, draga vama, vreću da Islam znači predaje veliku bažnju, da kažemo i metku muslima na njegovom časti, da zaštituje, da zaštituje e, njegov i metak. I isto tako izgrađuje kod pripadnika omleta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je da bude znači, poverjenje, iskrenost u trgovini. Znači, možda u početku čovjek je omogućnost da je prebari osobu, međutim, ne, Islam, znači, zaštitju je čep i ovog čovjeka koji ne, ne, ne, nije vješt u trgovini, ne, Islam si ga zaštititi ne postavio određene pravila. I isto tako, znači, koliko se sjećate, prošli puta, kad smo bili govorisno o hadisu, Hakim i i Hizama, u kojem su, znači, proslanih sallahu alaikum, spomenuo, veriče trgovine. A to je, znači, da čovjek pojasni, da bude iskreno trgovini, da pojasni što su u njoj nalazi. A ne da dođe neko čovjek, ti hama, znaš da dobar musliman, klanja, ne zna, možda čekne da razluke na učance. Niti zna da se cinka je to nije nego poslije, i dođe i te pita, koliko je ovo, ti ga znaš dobro da je taki insa, ti kaješ nam umjesto pi, kaješ mu Znači ne, Islama me i tako je zaštitio i njav ostaje znači, izbor da se znači, roate kod toga čovjeka kome je to prodao i da se raskine trgovinoj i da uzme svoj novac. <tose> Isto tako znači postoje određeni e, vid izbora, a to je kada čovjek uspije da napravi tedlis. Tedlis je nači arapska riječ koja je uzeta od tamej.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 Ili može sada kodona što znači zlasto to kada prodaješ auta. Otiđi tamo i fino operi, podmaži ga. Tamo gdje je to i tako i dođi tamo na na na pijacu, on da kad možda više i tako. To znači ulazi u ovo. Znači nije dozvračo, to možeš njemu na oprat mo, međutim da kažemo grancema nekeg poznatu. Međutim sada ti auto odvezeš tamo kao što spomnju pa naspiješ neku ulje u motor, pa on radi, maša, koda ima samo polugodine. Ili isto tako ga znači operi toliko izvanca da da son sjaji na tvojeo stonu. Nego moraš pojas tima mahana ta i ta i proiza sa toom mahnom on vredi toliko i toliko i koliko hoćeš da kupiš kupi. Ala do je belice svakom tome, znači to mi kažeš ako nema mahana ne može mediti ima mahana I isto tako da svoj proizvod da da ne prodaješ isto tako e ako nema mahani da razidaš znači, odje generator radiš da on ima veću cijenu nego što je njegova stavnost isto tako kako smo naši desi da čovjek dođe otkada ima mahana i isto tako znači utvrdi se da je na određen procjeđo rađeno nešto kako mi se povećala njegova vrijednost čovjeku pripada znači pravo da trgovinu I isto tako, ako hoće da u potpornju trgomu, da traži tu razliku između proizvoda koji bi e, e, bio, da nema mahani, i isto tako koji ima samaninu. Isto tako znači, jedan od vrsta e, izbora čovjek koji pripada atomu je, znači, obavijest.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 Jer zašto? Jer taj čovjek nije bio iskren kada je ga znači, obavijestio, mada je njemu dozbiljno da proda. Pa čovjek je dozbiljno da kaže ja sam kupio za taj taj novac, međutim on iskren, ja ću dodati toliko i toliko novac, ko se tebi sviđa, kupe, ali ko ne, ostavi. Međutim, kada nije bio iskren u svojoj obavijesti, onda znači pripada čovjeku izbor da raskine trgovini. I na kraju znači, jedna e, stvar, a to je trenoma vraću, E, ukoliko e, se raziđu e, e, kupac ili prodavac oko određene stvari, znači na koji se to način riješiti. Raziđu se, mogu se razići u onome što se prodaje, da li je to proizvod, ili mogu da se raziđu u samom iznosu koji se spaću. Kaže, ja sam ti se naredit za 100 manaka ili 500 manaka, raziđu se. ili... Kaže, ne, ja sam od tebe htio da kupim to i to, međutim, ti si meni e, drugu stvar donio, ili si mi donio stvar, ima ta i ta mahana, kana ne, ne a ja tebe nisam prodao stvar, čak nema znači, ni mahana. Nima. Kako se to riješi? To se dešava sada kod nas. Znači, čovjek dogovori se, nešto mu drugo, e, znači, doluče, on kaže, ne, nisi mi to dao, ne, kaže, ne, jesam. Ne, ili kaže, ima mahana, ta i ta, u prazvodu, kaže, ne, ne, bila ta mahana, ja sam ti predao, sve bi u redu.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 Pa, pa da kažemo ovdje nema štete i sad za sada, znači nema jer još trgovina nije upotpunjena, znači možda bi se mog govoriti u drugom, ako je predu, e, da kažem proizvod pa se je kasni da ima znači određenja šteta, možda u tom kontekstu, međutim ovdje još nije upotpunjena trgovina u tom smislu, znači, jer on, znači, se e, naredili i kada mu je predavao, znači, taj proizvod tako kaže, ne ima ta mahana, ne bila nije znači, kod mene mahana, onda, znači, u tom smislu, jedan drugi se zaklenju i onda se rasklijem kod nja trgova. Šta bi se desilo, brat, kada bi primjer, čovjek dogori čovjeku, primjer, auto ili neku stoku, primjer. I oni su dogovorili, dajem na probu sedam dana, razmiš. I to momentu, ako je pitanje stoka, ona ugine ili auto nestane, kako onda, nisu još ih hvatili, su dogovorili ja, sam. Ne. Ja, ja sam kupio od tebe kravu, mi su dogovorili daj mi kravu, naprme na sedam dana. Ja joj, dobio dva dana sebi, nju nisam ti dao pare još. Ti mi si rekao, eto, rekao ste vi, hiljadim, ajde, dvijeladim. I da ba ja. se dešao? Ja. Odiš, čekati, sad, kojde, kojde, ovaj. Kako je u momentu? Krava je drugi dan ko mene, u, u mom, Morio je, je stalo ja u gijenom, a da Nissan prodna, ali što zanima taj kutov. On je ispravan, je govorio. Ja sešao u Vukotićima, čovjek upio je četiri kraje. I na tom se četiri kra pa. Pani je sam probao, je bilo. Je bilo tako upio, kupio, kupio. A nešto vrijeme je bilo, bilo je jako bolno, upio Pa <laughs> se... ne bi volarš. Ne la ko se. Ne Ne volaš se. To ja stojim. Dakle, kao isto znači, znači, tako. Ove, isto nevora. tako za samo što do to isto znači ovo ulazak da čovek, to smo govorio da slobodne zali kuda. Za na reči regal, ma, znači, znači, znači ka čovek kupi nešto na osnovu ne viđenja, nego dogovora. Dogovor se hoće tako i tako i tako, da kao možda sad da u naše jedna toš katalogi Kada vez i kad hoće mutaj proizvodno vid da nije to znači njemu pripada pravo da kada je na, znači da ne uzme trgominu jer kad je susao im dogovara dogovara su određene osobe i druga sna to ne ispoštuje znač, znači čovjek to pripada mu pravo da vrati. Ovu što se vi pital, Saško znači, znači pitali vamajte. Znači vraća se ono kad smo govorili malo pri smo se nesmih koristi tako se. Ja. Ali su zna, je, tači. E, e, Ti kad sada ovo rekao si, znači, da kažemo, može trgovina biti u potpunosti, da, da, da je znači upopunjena. Na koji način? Na način da je izbor e, mjesta ono gdje se trguje isteko, znači ja sam fizički sudario o tebe. Ili nema onoga uvjeta, to je znači izbora nisam ja uvjetovo da kajem određeni period poslije toga, I, znači trgovina odma e, se sklopljena U tom smislu, ja tebi isporučujem robu, ti meni novac. I u da kažem u slučaju, znači, krav je sa kod tebe, ti ili auto, što bose se desi, to je kod tebe, moj novac, možda se desi, to je moje. Međutim, ako ostane taj period, a to je da sam ja, još nismo se razišli, ja sam ti predao kravu ili auto, da tu može da kažem, možda, logičnije, mobitel, da isprobam ispred tebe, ovdje, znači, još imam ja vreme da raskinem trgovinu. I oni kažu, Znači, ili sam uvjeto u sedam dana i kažem da mi nešto na probu. Kažu da proba ne ukazuje na to da je čovjek zadovoljan sa trgovinom, znači da je trgoj, i sa tijim njegovim postupkom trgovina nije upopunjena. Jer smo rekli tamo prija da on recimo ima auto tamo i on dođe auto uzme ili kuću uzme kuću koju su ti njemu prodali međutim on 7 dana da razmisli po pa datijavi on uzo kuću i prodao znači u ovom smislu znači, njegov postupak djeluje znači daje da, je, da je on zadome sutim trbove na možeš ići daleko al ako mora doći do tebe međutim znači ovaj se vraća stvar u ovom periodu koji nije u trgovina ni u potpuna trgovina ovde ovaj smo govorili znači šta je šta je šta je znači kom, ko, koga koga vlast Sve od ono što su čljanci govorili, znači da je vlasništvo onoga ko je kupio i on garantuje. Međutim, isto tako ima družbu, čljanci govorili, ne, vlasništvo u tom periodu dok još nije trgovina potpunjena, da je vlasništvo ono što je prodaje. Međutim, evo ja sad ću hazme, znači kada je, kada je vlasništvo bilo čoveku, ono koji je kupio, međutim, još islam je dozvolio da da on s otim radi, znači oni kažu njemu pripada i korist, Nači međutim, isto takvom postaje garant. U ovom slučaju, sada naprijemo jedan na rezime, kada bi čovjek uzio to i odnio tamo i napravio problem na auto ili na krava, on je, znači, dužan da, da on, on je garant za to. Znači, on je koji kupio. Aha, je znači, hazme. Mm -hmm. Jesu tako, hoće da proba, znači, to ne bude kod toga čovjeka što prodaje, on dolazi tu, gleda u gravu, kakva je, šta. I on kad... to gleda dok je tvoj vlast ništa toga. Če... To zavisi ovaj, što mi ti, ako, ako uzmeš znači da, da posudiš kravu, onda moraš da govorit. Opet moraš nešto platit, ako okay. samo da iznajmiš kravu. Mm. Ne, ne mora, ne mora, ne, to... ovo što je rekao Vajna, to ima. Ima, dođi ja s čovekom kažem, <clears throat> hoću da kupim auto. ka okay, je odušao. Zakoliko, spomeni se sota. ka međutim kaže, ne, ali ja kažem, hoću sedam dana da razmislim. Znači ima pravo i ova druga strana prihvati kada ja dajem sedam dana ti razmisl i dođem ja. U tome periodi ja dojem im kažem dajem im sve to ato da ga malo probam. Da ga odlučim kod atome mehančara da vidim šte stane sa motorom, tako i ti u putu su daljice. Njegovo znači, lođu, da ko sada odgovaraju? Da li onaj prodavač, znači i da kažeš nešto neće imati štetu ili ovo što je čovjek uzio jer on još nije vlasnik toga. Znači, svodno ono što su sljedećnici govori, zavisno na tom razilaženju. Znači, ko je u tom periodu dok još nije potpornjena trgovina, ko je vlasnik? Oni kažu da je vlasnik onaj čovjek koji je kupac, koji je kupio. Međutim, njemo još nije šelijed dozvolio da se on, e, da kajemo, koristi to što je kupio. Međutim, on je vlasnik njega, i on u tome smisu odgovara, za, znači on je garant za svaki, na, na, da kajemo, štetu. Međutim, isto je tako, ako korist dođe, tog proizvoda dolazi njem u kojem smislu kupi kravu mršavu i on ima dogodice s čovjekom za petnijest dana petnijest dana imam ja izbor i ovo tam se mašala mu muslima doba potrudilo se i krava se odeblja ta deblina sada je vrijedna s kome pripada? pripada čovjeku koji je kupio jer ne možeš ti uzeti to sve što je došlo ko krave da odvojiš Međutim, druga je stoja kada ima, recimo, krava, tele ili janje. To ostaje kod ovog čovjeka koji je prodala. Uglavnom, znači, vrlo znači je ovo lijepo kada se dešava, ne. Čovjek koji kupi i koji uzme takvu robu i ode proba i ovo, ne, ne ukazuje da je trgovina u popunosti upopunjena, što znači da on kupi. Međutim, kada on, on je garant za to. Znači, garantir.